Проте знаю напевно, у тих, хто плекає високольотних птахів, виростають крила, коли літають в небі їхні вихованці. Тоді, як уперше звільнив птицю від в'язки і голуби, політавши в парі, посідали на мій дах, розчулений, я сповнився до мого цаполикого продавця, щоб там про нього не плескали язики, Безмежною вдячністю за голубку. Я побачив, на що вона спроможна в небі, і мені кортіло вже іншого. Я хотів, щоб у цієї пари швидше пищали в ніздечку малі, а те, що діти підуть в батьків, я вірив цілковито. Відтепер вони щодня вранці годину-другу літали в небі. До моєї голуб'ятні голубка, тримаючись голуба, звикла дуже швидко. Голуб до гніздової коробки позносив солому у різні патички з усіх закутків. Коли голубка довго затримувалася на дахові чи в подвір'ї, він силою заганяв її гніздо і там ніжно ублагав, щоб подарувала яєчко. Вона ж на ті вмовляння поважно вмощувалася в гнізді, пишалася, обкладаючися соломинками. Сиділа тихо, принишкла, неначе от-от з хвилини на хвилину мало відбутися дійство. А він нетерпляче підстроблював голову під неї і, не знайшовши там нічого, нервував, навіть вичитував щось сердитим вуркутом. Коли ж вона сходила з гнізда, хапав дзьобом запір'я і волік назад. Щоб не гнівити судженого, дружиненька годинами сиділа в гнізді, як це уміють голубки, що скоро мають знестися. Одного разу Птиця голубої мрії цілих три доби ходила, перегнута в спині крутим горбом, наче носила в собі готове вже дозріле яєчко. Голуб в цей час шаленів від щастя. Не знав, як біля неї стати, якого танцю станцювати. Я теж радів. Нарешті подумалася. Аж на четвертий день вона вирівнялася. І хоч з гнізда сходила тепер, щоб поїсти й попити, – не знайшов там яєчка ні голуб, ані я. Заглядали туди по кілька разів на день. Підрахував, скільки часу вона в мене. Виходило, другий місяць. Травень-червень. Пора, коли голубки несуться найчастіше. Раптом мені проясніло все. Синя жар-птиця моєї голубої мрії безплідна. Нестися вона не могла. Ось чого продали її. Збагнути певний голуб. І раніше від мене. Бо все частіше пропадав не в гнізді поруч з половиною, а на дашку голубника, у зграйці безпарних голубок. Синьоблакитна пташка оперто гріла собою порожнє гніздо. Вона хотіла мати голубенят дужче, ніж голуб. Дужче, ніж я, і мене найбільше доймало, що у виводний сезон марно пробайдикував найкращий голуб. А, геть слюти, геть слю довгорукий, Я кілька разів ходив до нього. Поговорити хотів, розпитати хотів про неї, а скоріше мав невимовне бажання натолкти йому цапину морду. Та щоразу не заставав удома, хоч підозрював, що він просто уникає зустрічі. Вдарився я зі своєю голубкою до ветлікарів, але ті безплідних жар птиць не лікують. Хоч з дуже авторитетними фізіономіями і зі знанням суті гарно пояснюють, чому та чи інша конкретна жар птиця на даний момент не може знестися. Дехто з голубівників взагалі радив спекатися її. Мовчкома продати та й годі, як те вчинив довгорукий гицель. І от я згадав Данила Степановича. Старий досвідчений голубівник, пройнявшись моїм клопотом, узяв голубку в руки, довго її роздивлявся, потім запустив у небо. За нею з даху пішов і голуб. Так, не треба ж таке. Цього разу голубка літала недовго. Залишивши голуба вгорі, сів на дашок. І хутенько подалася на своє порожнє гніздо, немов там могли захолонути пташенята. Ну, ти бач таке, як же ж тобі допомогти? співчутливо звертався Данило Степанович до голубки, а в мене запитав, хоч одна голубка у вас знеслася, а може, в голубнику є старі яєчка, ну, завалялися. А я, як на те. Сьогодні ж випорожнив усі гнізда і віддав яєчка песикам, дуже ласим до голубиних яєць. — Ви знаєте, нема жодного. — Ну, гаразд, так і буде. — Спробуємо обійтися, — мовив Данило Степанович, розглядаючи щось під ногами. І копнув ногою жорству, на якій ми стояли. Раз, вдруге, присів на впочібки і почав вибирати з землі камінці. Я зацікавлено спостерігав. Чоловік набрав цілу жменю камінців і підвівся на весь зріст. Потім висипав їх під ноги